Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kathiran, tawaiyuban, mubarukan, fih, kamayuh, hibrobuna, wardu Wa asyadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh amma ba'du Saya berhampir di mana berada Alhamdulillah dengan segala sanjungan dan pujian kepada Allah SWT Yang mana pada pagi hari ini kita berikan kesempatan dan juga diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali untuk mendengarkan radio yang kita cinta ini guna untuk bertafakur fiddin dan mengambil manfaat dari apa-apa yang disampaikan oleh para asatidz kita. Dan kita kembali bertemu pada pagi hari ini di hari Senin pada tanggal 5 Jumadal Akhira 1432 Hijriah atau yang bertepatan juga pada tanggal 9 Mei 2011 Masehi. Dan semoga kabar antum pada pagi hari ini sen senantiasa kami harapkan semoga tetap istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Dan selalu bersemangat untuk menimba ilmu di Radio Hang 106 FM Dan untuk pagi hari ini seperti mana biasanya kita akan kembali melanjutkan kajian Islam Ilmiah Bersama Ustadz Abu Ustaz Fikri yang pada pagi hari ini dia akan mengisi langsung secara, secara live di Studio 2 Batu Aji dan langsung saja kita mencoba menyambungkan diri dan menyapa beliau yang sudah hadir di sana Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dari pembahasan mengenai fikir, doa dan zikir Ustaz ya Iya Ya baiklah sahabat Hang di mana Quran itu tidak berada Bahasanya untuk pertemuan kita di pagi hari ini masih kita lanjutkan berkenaan dengan fikir, doa dan zikir bersama beliau dan baiklah untuk selanjutnya kita akan simak sesi materi bersama beliau Kepada Al-Ustaz kami, silakan Tafadal Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuh Wa nastawfiruhu wa natubu ilaik Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falantajidalahu waliyan mursidah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعده فيا أيها السامعون أعزني الله وإياكم قوم مسلمين pendengar Radio Hang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk berzikir dan menjadikan zikir adalah menjadikan ibadah-ibadah tersebut memerintahkan ibadah-ibadah kepada hambanya dalam tujuan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala melarang memperingatkan manusia, manusia dan memperingatkan manusia-manusia yang lalai dari zikir kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Ingatlah oleh kalian Rabb Ingatlah oleh murabmu fi nafsika pada dirimu tadarruan wa khifatan. dalam keadaan merendahkan diri dan takut wadunal jahar dan tanpa dijaharkan minal qauli dari perkataan bil wudhu wal asan pada pagi dan petang wa la takum minal ghafilin dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala wa bayan mashtawala alaihi alayatul karimah min aljam' bain alamri dhikrillah wa an-nahyi wa hiya al-wafla wa hiya di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mengumpulkan Antara perintah untuk berzikir dan larangan untuk lalai dari zikir tersebut. Wahaziil ayah, iḍāfatanil dalalatihā ala dalikah fakat istimalan ala jumlaṭin taibah min al-ādab al-karīma alati an yatḥallā biha al-zākir. Dan ayat yang mulia ini, yang mana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya untuk berzikir. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk berzikir kepadanya, maka Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan adab ketika seseorang atau ketika seorang hamba berzikir kepadanya. Maka di antara adab tersebut yang mana seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya adalah an yakun azkir fi nafsihi hendaklah dia berzikir pada dirinya yaitu hendaklah ia mensirkan atau melirihkan suaranya ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lianna al ikhfa ada fil ikhlas kerana dengan cara melirihkan suara merendahkan suara ketika kita berzikir maka itu akan suatu hal, ya, faktor yang paling kuat menjadikan seseorang itu lebih ikhlas wa akrabu ilal ijabati wa abadu min riyak tentunya amalan yang kemungkinan besarnya adalah ikhlas ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahkan doanya akan mengabulkan permintaannya wa abadu min riyak Karena ia terjauh dari perbuatan itu syirik kecil dari riyad yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya sesungguhnya yang, sangat, sesungguhnya yang sangat saya khawatirkan, yang sangat saya takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu riya. Itu amalan yang ingin dilihat oleh orang lain ataupun sum'ah, amalan yang ingin didengar, amalan yang ingin didengar oleh orang lain. Dan alangkah besarnya perkara niat ini. Mengikhlaskan niat lillahi subhanahu wa ta'ala tentunya dengan cara menjauhkan wasila-wasila yang menyebabkan datangnya riya. Maka seseorang ketika ia berzikir, seseorang yang apabila ia berzikir, maka hendaklah ia menjauhi hal-hal yang menyebabkan masuknya riak kepada dirinya. Maka di antara wasilah tersebut adalah menjaharkan zikir, ataupun mengeraskan suara ketika berzikir, mengeraskan suara ketika berdoa, sehingga ia bisa didengar oleh orang, maka syaitan pun akan berada di belakangnya, Menimbulkan, memberikan semangat Ketika amalan dia itu didengar oleh orang lain Hilanglah ikhlasnya ketika itu Dan perkara ikhlas Di dalam niat Adalah yang perkara yang sangat besar Perkara yang sangat Yang memerlukan perjuangan Untuk menghilang, menghilangkan segala hal Atau segala macam Yang menyebabkan seseorang jatuh kepada riak tersebut oleh karena itu Sufyan As-Sawri berkata menyebutkan bahawasanya yang sangat besar atau yang sangat dahsyat untuk diobati adalah perkara niat ini beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda'alayya min niyati tidak satu pun yang aku obati yang lebih dahsyat daripada mengobati riak daripada mengobati niat Sungguh ikhwaninni rahmatillah subhanahu wa ta'ala dan akhwat fillah bahwasanya niat ataupun mengikhlaskan amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat berat Sufyan As-Sauri seorang tabi'in <coughs> yang masanya sangat dekat dengan masa kenabian hidupnya setelah zamannya para Hidupnya di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ulama Alim besar Beliau mengatakan bahawasanya yang sangat dahsyat untuk diperbaiki adalah masalah niat Mungkin saja seseorang Menginginkan dari amalan yang ia lakukan Ash-Shuhrah tersohor. Mungkin saja yang diinginkan oleh seseorang Dari amalan tersebut ad-dunia Itu perkara dunia Dan mungkin juga diinginkan oleh seseorang yang beramal itu pujian dari orang lain. Bahawanya seseorang, bahawasannya orang tersebut, min ahlid zikir. Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Agar ia disebut, orang yang taat kepada Allah SWT. Dan agar ia disebut, orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka semuanya itu adalah riyak. Semuanya itu adalah tujuan-tujuan keduniaan yang menghancurkan ikhlas di dalam amalan seseorang. Maka benar kata Sufyan As-Sawri bahawasanya niat adalah sesuatu yang sangat dahsyat untuk diperbaiki. Akan tetapi perlu dan wajib bagi kita untuk selalu memperbaiki niat tersebut. Sebagaimana para ulama mengatakan ikhlas di dalam beribadah. yaitu seseorang tidak peduli apakah dia dipuji oleh orang ataupun tidak. Atau amalannya ketika dia beramal di hadapan manusia ataupun sendiri-sendiri sama. Karena sebagian orang sebab para ulama mengatakan barang siapa yang amalannya ketika Dihadapan orang-orang ramai dia perbaiki dan dia khusyuk dan memperbanyaknya dan apabila dia beramal sendirian di rumahnya tanpa ada orang dengan dilakukan dengan secepat mungkin tanpa memperhatikan adab-adabnya dan mempersedikit jumlahnya, maka itu adalah alama, alamat riyak. Tanda-tanda, riyak sudah masuk pada diri seseorang. <coughs> maka oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, melirihkan suara di dalam berzikir sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam <coughs> surat di atas, yaitu surat uh, Al-A'raf ayat 205. Allah subhanahu wa ta'ala katakan tadi, al الْجَهَرُ Berzikirlah, ingatlah oleh kalian, Rab kalian, في نفسika pada dirimu. Iaitu dengan cara disirkan tanpa di dikuatkan. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan ketika seseorang berzikir. <tuh> Kecuali, amalan-amalan yang memang dilakukan di depan halayak ramai seperti solat berjamaah bagi laki-laki, kalau seandainya amalan tersebut masih bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri, maka lakukanlah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya, salat laki-laki yang lebih afdal, yaitu salat sunat yang, yang lebih afdal bagi laki-laki adalah di rumahnya. <tuh> karena salat sunat bukanlah salat yang dilakukan dengan cara berjamaah. Yang bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Sebagai tambahan amalan bagi seseorang. Maka hendaklah dan sebaiknya dilakukan di rumah mereka masing-masing. Walaupun diperbolehkan dilakukan di masjid setelah seseorang melakukan salat berjamaah ataupun sebelumnya. Demikian juga para ulama kita. Para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang sangat takut amalannya itu dicampur dengan kesyirikan ini. Amalan dia tercampur dengan perkara-perkara riak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan para sahabat yang lain adalah orang-orang yang sangat takut berbuat riak. Takut riak masuk ke dalam amalan mereka. Demikian juga sebagaimana diriakkan dari seorang tabi'in. Saking menjaga amalannya, tidak diketahui oleh orang lain ketika dia sedang membaca Al-Quran. Maka datanglah rumahnya diketok oleh seorang tamu. Dan sebelum dia membuka akan pintu, dia pindahkan semua peralatan dia untuk peralatan dia yang sedang baca Al-Qur'an. Al-Qur'annya ditaruh pada tempatnya. Semua tanda-tanda yang yang yang yang yang nanti diketahui oleh tamu tersebut dia sedang baca Al-Qur'an disingkirkan. Diamankan. Sehingga seolah-olah tidak tamu tidak mengetahui dia tadinya dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Saking ia menyembunyikan amalannya agar terjauh dari agar terjauh dari, dari riya kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga ikhlas di dalam amalannya kemudian adab yang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala an yakuna ala sabili ala sabil atadarru wa wal khudu' wal i'tiraf bil taqsir liyatahaqqaq fihi zillatul 'ubudiyyah wal inkisar li'azmatir rububiyyah yang kedua, adab yang kedua, dari adab-adab berzikir ini, yaitu hendaklah berzikir dalam keadaan tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah makna dari ibadah. <coughs> Kerana ibadah tersebut adalah penghinaan diri kepada Allah dan menundukkan diri kepadanya. Sedangkan zikir adalah salah satu... Jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu ibadah Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya Untuk memperbanyak Sebagaimana sebagaimana tadi ayat Pada surah Al-A'raf yang kita bacakan di atas Allah subhanahu wa ta'ala katakan Wazkur Rabbak Berzikirlah kamu kepada Rabbmu Ini menunjukkan Bahwasanya zikir adalah bagian dari ibadah dan telah kita sebutkan di awal bahwasanya dia adalah seafdal-afdalnya ibadah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan syariatkan ibadah-ibadah yang lain itu dalam rangka zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu dahla ia dilakukan, dilaksanakan ala sabili tadarru dalam keadaan seseorang yang berzikir dalam keadaan menghinakan diri itu tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Iktiraf Itu mengaku Atas kekurangan-kekurangan dia Di dalam ibadah tersebut <coughs> Meraca bahwasanya Amalan yang ia lakukan belum Belum sebagaimana Yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut Masih banyak kekurangan-kekurangan Jauh dari kesempurnaan Agar Liatahakab fihi zillatul ubudiyah Agar terwujud pada ibadah tersebut yang ia lakukan ini pada zikir yang ia lakukan ini zillatul ubudiyah penghinaan diri ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walinkisar li'azmatir rububiyah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rububiyah <coughs> ya mana manusia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah innahum makhlukun da'ifun. Sesungguhnya mereka adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Rabbul Alamin. Makhluk yang sangat jauh dari Allah, Subha jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul Karim, Allah yang maha mulia, sedangkan manusia penuh dengan kedaifan, kelalaian. Kemudian, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang selanjutnya, adab yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat di atas surah Al-A'raf al ayat 205 yaitu an yakuna ala wajhil khifah. Ai al khaufu min al mu'akhadzah ala taksir fil amal. Hendaklah ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala wajhil khifah dia dalam keadaan takut yaitu takut Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab atas kekurangan-kekurangan dia di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kekurangan-kekurangan dia di dalam melakukan amalan tersebut. Dan seseorang tidaklah melakukan amalan sesempurna sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang seseorang ketika ia beramal, syaitan masuk. Akhirnya ia palingkan dari ikhlas kepada riak. Ia palingkan... Awalnya dia menuntut wajah Allah SWT, ia palingkan kepada menuntut dunia. Terkadang seseorang melakukan ibadah dalam keadaan pakaian yang tidak bersih, bernajis dan lain sebagainya. Membawa pakaian-pakaian yang tidak sopan. Sebagaimana kita saksikan sebagian manusia ketika ia beribadah, berzikir, mengharapkan ijabah, berdoa, meng mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah SWT, akan tetapi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala bukan menghinakan dirinya di hadapan Allah maka bagaimana doa orang seperti ini diistijabkan oleh Allah wa khasyyah <tuh> min ar hendaklah <tuh> ia merasa takut amalan-amalan yang ia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan apabila dia ditolak Allah Subhanahu wa taala tidak ada akan berikan ganjaran pahala dan ketika seseorang berdoa kepada Allah selain dari dia tidak mendapatkan pahala juga dia tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman <coughs> ketika ia mensifatkan menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman yang ia bersegera dalam melakukan kebaikan dia berlomba-lomba <coughs> agar ia mendapatkan darajat yang paling tinggi Allah sebutkan di dalam surah al-mukminun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim wallazina yu'tunna ma ataw wa qulubuhum wajinah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah Subhanahu wa taala katakan dan orang-orang yang memberikan yaitu sedekah-sedekah mereka <coughs> yang menunaikan sedekah-sedekah mereka wa qulubuhum wajilah sedangkan hati mereka itu dalam keadaan takut yaitu takut agar Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang dia dia berikan, apa yang ia infakkan, apa yang ia sedekahkan hatinya selalu merasa takut Hendaklah ini yang, yang, yang dirasakan oleh setiap orang yang melakukan amalan. Merasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima. Makanya hendaknya dilakukan adanya di dalam seseorang ketika ia beramal. Ar-ragbatu ar-rahbah. Harap dan cemas. Berharap agar diterima dan cemas. Ibadah tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Annahum ila rabbihim raj'i'un. Kerana dia mengetahui bahasanya dia akan kembali kepada Rabb mereka. Kemudian Allah katakan Ula ikayusari fil khayrat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Karena dia merasa amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahuwataala. Dia khawatir amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Akhirnya dia memperbanyak dan lebih berijtihad lagi. Sebagaimana seseorang kita umpamakan orang yang akan mengikuti ujian tes masuk. Dia merasa amalan dia dia merasa nanti dia tidak akan diterima. Maka dia giat belajar, mempersiapkan diri agar ia bisa diterima di suatu lembaga, di suatu sekolah, di suatu universitas. Demikian juga seseorang dan justru harus lebih ketika dia beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa bahawasanya amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khawatir. Dan apabila rasa khawatir ini timbul kepada diri seseorang. Tentunya dia akan memperbaiki dan berijtihad untuk memperbaiki amalan dan memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulayaikayusariuna fil khayrat. Mereka itulah orang yang bersegera melakukan kebaikan wahum lah asabikun dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi. Wakasabatafil musnad telah sahih berasal dari musnad Imam Ahmad wa an Aisyah dan juga yang lainnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa she'alat an Nabi sallallahu alaihi wasallam an ha'ula'i faqalat bahwasanya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu orang-orang yang beramal maka maka Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, ahwal rujul Yazni, wayasrik, wayasrab, wayasrab al khmer, waykhaf an yuzab. Apakah orang tersebut? Itu orang yang dia itu yang beribadah ataupun orang yang Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadahnya. Itu orang yang dia berzina, dia mencuri, dia minum khamar, kemudian dia takut untuk di azab. Apakah ini yang dilaku yang di, yang, di, yang dikatakan seorang laki-laki yang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang apabila dia melakukan dosa dia berzina, mencuri minum khamr dan yang lain sebagainya kemudian dia merasa takut akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Nabi saw menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha لا يبنات لا ي لا يبنات الصديق tidak wahai putri As-Siddiq. Tidak. Bukan itu kata Nabi SAW alaihi wasallam. Walakinnahu rajul akan tetapi seseorang itu baru dikatakan laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yusalli wa yasumu wa yatasaddaq. Dia melakukan salat, dia berpuasa, dia bersedekah. Wa yakhafu an laa yuqbal minhu. Kemudian dia khawatir Amalan dia itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Maka seseorang itu dikatakan takut apabila dia beramal. Khawatir amalan dia itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian dia merasa takut. Akan diazat. Akan tapi dia itu tidak juga memperbaiki amalannya. Ini adalah orang yang tertipu. <tuh> Ini adalah orang yang tertipu ketika dia melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi, dia tidak pernah bangkit dan meninggalkan amalan buruknya. Kemudian adab yang keempat. <coughs> yang disebutkan di dalam ayat yang mulia, yaitu surat Al-A'raf di atas. An yakuna, du, an yakuna dunal jahar. Itu hendaklah zikir yang ia ucapkan itu tidak di, di, dijaharkan <coughs> di karena itu lebih dekat lebih mempermudah seseorang untuk bertafakur atau mentadabur apa yang ia ucapkan, zikir-zikir yang ia ucapkan mengetahui maknanya tunjukkan-tunjukkan makna dari zikir yang ia ucapkan atau doa yang ia lantunkan maka ketika ia tidak menjaharkan maka lebih masuk ke dalam hatinya apa yang ia ucapkan tersebut berkata Ibn Kathir rahimahullah walahada qala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wadunal jahri qaul dan tanpa dijaharkan dari perkataannya dari ucapan zikir ataupun uh, doa yang ia lantunkan inilah adab seseorang ketika ia berzikir karena Nabi SAW juga dia tidak menjaharkan zikirnya kecuali dalam keadaan mengajarkan para sahabat demikian juga Al-Imamu Syafi'i menyebutkan di dalam kitab Al-Um di dalam kitab salat beliau menyebutkan bahawasanya asalnya zikir tersebut dia dibaca dengan disirkan ataupun tidak dikeraskan suara kecuali dalam rangka mengajar kecuali dalam rangka mengajarkan kepada makmum yang belum bisa maka ketika mereka sudah bisa maka dikembalikan kepada asalnya yaitu disirkan sebagian kaum muslimin kita lihat mereka berzikir dengan mengeraskan suara mereka dan sampai diantara mereka berjerit menjerit-jerit menjerit, Meninggikan suaranya seperti dia menyeru kepada zat yang tuli. Seolah-olah dia menyeru kepada zat yang dia itu tidak bisa mendengar. Allahu sami'un basir. Padahal Allah SWT maha mendengar, lagi maha melihat. Wa hadha yustahabbu an yakuna zikir. Seperti inilah hendaknya dilakukan zikir tersebut. La yakunu nidaan wa jahran Tidak sebagaimana orang memanggil. Tidak sebagaimana seseorang yang memanggil temannya dari jarak jauh dengan cara menjaharkan dengan setinggi-tingginya. Diriwayatkan di dalam kitab sahih. Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Dari sahabat Abu Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu dia berkata, rafa'an naasu aswaatahum bid-du'a'i fi ba'dil asfar. Sebagian manusia, sebagian orang-orang mengangkat suara mereka ketika mereka berdoa di dalam safar mereka. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ <clears throat> Maka Nabi صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bersabda berkata kepada mereka. يَا أَيُّهَ النَّاسِ أَرْبِعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَهَي مَنُسِيَا Lirihkan suara kalian ketika berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian jaharkan suara kalian. Lian fa'inna kum la tadouna asam walaghaban. Sesungguhnya kalian tidaklah menyeru, tidaklah memanggil zat yang tuli, dan tidak pula lah kalian memanggil zat yang tidak ada. Innaladzina, Innaladzi tada'unuh Sami'un qariibun, akrab ila ahdikum, min anuk rahalatih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Akan tetapi sesungguhnya yang kalian suruh itu, yang kalian, yang kalian suruh itu di dalam doa kalian adalah Zat Sami'un qariibun, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang dekat kepada kalian ilmunya. Yang lebih dekat ila ahadikum kepada kalian. Min unu kira hilatihi. Dari leher. Dari, dari, dari leher binatang tunggangannya. Lebih dekat. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepadanya. Ilmunya. Maka tidak perlu seseorang menjaharkan. Seperti memanggil orang <coughs> dari jarak kejauhan. Sebagaimana yang kita saksikan sebagian kaum muslimin menjaharkan suara mereka. Bergumuruh. Dan sampai mengangkatnya seolah-olah dia berbicara di hadapan orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar. Allahu sami'un, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Mendengar setiap perkataan makhluk-makhluknya dalam satu waktu. Dalam berbagai macam bahasa. Dalam berbagai macam jarak yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, mendengar. Tidak ada satupun yang terluput dari pendengaran Allah dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adab yang kelima dari adab-adab berzikir tersebut an yakuna bil lisani la bil qalbi wahda hendaklah zikir doa yang ia ucapkan yaitu dilakukan dengan lisan mereka dilafaskan dari lisan mereka, lahir dalam hati. Ini tidak hanya di dalam hati. Kena ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al ubudiyah dan juga di dalam kitab Akidatul Tauhid oleh Syekh Sulaiman Fauzan. Beliau mengatakan al-ibadatul munqasima mun ilal qalbi wal lisani wal jawarih. Bahasanya ibadah tersebut Terbagi kepada tiga tempat Ada ibadah hati Ada ibadah lisan Dan ada ibadah anggota badan Ibadah hati adalah ibadah yang Tidak perlu dilafaskan dan tidak perlu Diamalkan dan dia hanya di dalam hati Ibadah lisan Adalah ibadah yang dilafaskan Yang bersumber dari hati Ibadah anggota badan Adalah ibadah yang dilakukan oleh Tubuh kita Yang berasal dari hati Maka zikir, tahlil, tahmid, takbir, asy-syukur, ucapan alhamdulillah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara berdakwah adalah ibadah lisaniyah qalbiyah. Adalah ibadah yang dilafazkan oleh lisan seseorang dan juga hatinya. Maka ini termasuk bagian dari ibadah lisaniyah kalbiyah dan tidak hanya di dalam hati justru harus dia lafazkan dengan lisannya wa huwa mustafadun min qoulihi wa dunal jahri dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala istinbat dari perkataannya wa dunal jahr dan jangan kalian jaharkan menunjukkan bahwasanya dia dilafazkan akan tapi tidak dijaharkan laanna ma'nahu Wahmuktakal liman kalaman dunal jahar. Dia berbicara. Tentunya seseorang berbicara dengan lisan. Ya. Dia berbicara ya, dengan pembicaraan yang tanpa dia jaharkan. Ya, menunjukkan bahasanya harus dia lafazkan dengan lisan. Wa yakunul muradu bil ayah al amru bil jam'i fi dzikir bayna lisani wal qalbi. Bahasanya ayat ini menunjukkan, ya, menunjukkan ayat ini menunjukkan bahasanya seseorang Ketika dia berzikir. Atau ketika ia berdoa. Ini adalah terkumpul di dalamnya. yaitu amalan hati dan amalan lisan. <tuh> Karena semuanya itu berpusat di dalam hati seseorang. Karena apabila lisannya hanya mengucapkan hatinya tidak membenarkan. Maka tentunya ini adalah ciri-ciri orang munafik. Maka itu bersumber dalam hati. Kemudian dilapaskan dengan lisannya. <tuh> dan tentunya tidak cukup. Dengan hati sampai Dia keluarkan kelisannya wa qad yuqal huwa zakarahu fi qalbihi bila lisanihi biqoulihi ba'da dhalika wa duna al-jahri min al-qauli illa anna sebagian ulama juga pernah ada yang mengatakan bahwasanya <coughs> zikir itu boleh dengan dengan hati tanpa lisan akan tetapi Syekh Abdul Razak mengatakan yang sahih dan yang lebih rajih Ya, bahwasanya dia berzikir dengan lisannya harus dilafazkan dengan lisannya dan juga hatinya. Karena haqqadzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa wairuhu min ahli al-ilmi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama yang lain bahawasanya zikir bahawasanya e, doa itu adalah bagian dari ibadah lisaniyah qalbiyah. <coughs> sebagaimana juga ibadah-ibadah yang sifatnya jawaria apa jawah jawareh ya. yang dilakukan oleh anggota badan yang juga bersumber dalam hati itu juga harus dan wajib dilakukan dengan anggota badan seperti solat haji yang mana semuanya itu tidak tidak cukup hanya dilakukan dengan hati dan enggak mungkin seseorang solat dalam hatinya ya, sodakah dalam hatinya Haji puasa dalam hatinya enggak mungkin, ya, tetapi dibenarkan oleh hatinya dan di, di, dilaksanakan oleh anggota badannya. Demikian juga ibadah yang yang sifatnya hanya dalam hati saja, enggak perlu dilafaskan dan enggak perlu di, diamalkan dengan anggota badan, maka dia cukup di dalam hati. Seperti niat, Dia enggak perlu dilafaskan dan enggak perlu di, diamalkan, seperti mencintai Allah. Tidak perlu diucapkan dengan lisan dan tidak perlu pula diungkapkan dengan dengan anggota badan seseorang, karena itu adalah amalan hati dan beberapa dari ibadah-ibadah yang sifatnya adalah ibadah kolbiah dan harus ditempatkan hal tersebut pada tempat mereka masing-masing. Kemudian wakat natalahur rahimahu Allah bikaulihi fi marawa an Rabbihi anhu qala diberitakan. Itu dalam hadis kudsi. Allah subhanahu wa ta'ala meriakkan dari da, da, dari Rabnya. yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsihi. Wa man zakarani fi malain, zakartuhu fi malain khairum minhum. Barang siapa yang berzikir kepadaku mengingatku. Ketika ia sendirian, maka aku pun mengingatnya dalam kesendirian. Wa man zakarani fi malak. Dan barang siapa yang mengingatku yang berzikir di hadapan orang, maka aku pun akan mengingatnya di hadapan orang. Fima la khairun minhum dan lebih baik daripada daripada mereka. Kemudian dia berkata, "Wa hadza fihi dzikruhu bil fi nafsihi." Dan ini maksud yaitu zikir yang dilakukan oleh seseorang dengan lisannya yang dilakukan dengan sendiri-sendiri. Fa'innahu jā'āluhu ja qāsim al-zikr fil-malā' wa huwa nazziruhu. Dan ini uh, yang sama dengan firman Allah Subhanahu wa Taala wadun al-jahri min al-kawul, iaitu tanpa dijaharkan dari perkataan Dia ketika Ia berzikir tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Taala bil-qudūy wal-āsal, iaitu yang hendaklah zikir tersebut dilakukan pada pagi dan petang. Wa māʾlum anā zikrillāhi zikri al-mashruq bil-qudūy wal-āsal di salat dan di luar salat wahwa bil lisan ma al qalbi dan kita sudah ketahui bahwasanya berzikir kepada Allah itu zikir yang disyariatkan, yang disyariatkan pada pagi dan petang ini dilakukan baik di dalam salat ataupun di luar salat dalam salat itu penuh dengan zikir-zikir di luar salat juga ada zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah ibadah yang sifatnya lisaniah qalwiyyah Seperti yaitu zikir pada dua salat subuh dan salat uh, asar atau zikir yang dilakukan solat, setelah salat setelah salat wa ma'am wa ma'amr bihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi yang diajarkan olehnya dan yang dilakukan diamalkan oleh beliau sendiri dari zikir-zikir dan doa-doa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu yang, yang dia, dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala min 'amalil yaum wal lail al mashru'ah ini adalah termasuk amalan-amalan sehari semalam yang yang hendaknya dilakukan oleh setiap kaum muslimin tarafa'ain nahar bil wudhu' wal asal. pada pagi dan petangnya ya, pada paginya dia mengucapkan doa untuk perlindungan dia untuk siang harinya dan pada sore harinya dia berdoa untuk perlindungan dia pada malam harinya sehingga dia mulai dari bangun tidurnya sampai tidur kembali dia senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari kejahatan makhluk dan dari berbagai macam bentuk rayuan bujuk syaitan dan fitnah-fitnah yang akan ia hadapi. Kemudian adab yang keenam yaitu anyakunabil wudhu wal asal hendaklah dilakukan pada pagi dan petang. Ayat di Bukra dan Ashi, fatahul <todulul> ayat ini menunjukkan maziat keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala katakan tadi, itu hendaklah berzikir tersebut bil wudu wal asal pada pagi dan petang. Itu dalam surah Al-A'raf yang kita baca di atas. Ini menunjukkan maziat keduanya. Menunjukkan adanya keistimewaan dua waktu ini, lian nahuma waktu sukunun, sukunun wada. Ah karena dua waktu ini adalah waktu yang tenang wa ta'abbun wa dan seseorang bersungguh-sungguh beribadah ketika itu wa ma bainahuma fihi al-inqita' ila amril ma'ash wa qad anna amala al-'abd yas'u al-awwal an sebagaimana yang yang telah Raji, yang telah uh, sahih berdatang dari Nabi SAW. Bahawasanya amalan seorang hamba itu diangkat ke langit di awal siang dan di awal malam. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim <coughs> dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Ya ta'aqabu nafikum malaikatun billayli wa malaikatun bin nahar. <tuh> Bahasanya para malaikat Mereka Ada yang turun dan ada yang naik Saling bergantian Antara malaikat malam dan malaikat siang Dan mereka berkumpul Bertemu pada solat fajar Dan solat asar Yang mana pada Malaikat malam Dia naik pada solat subuh Dan turunlah malaikat siang Kemudian dia nanti naik waktu asar dan turunlah malaikat malaikat subuh eh malaikat malam <coughs> yang khusus menjaga di malam hari ya dan juga malaikat yang khusus menjaga pada siang hari sumay'arul ladzina batu fiikum es'aluhum wa huwa bihim kemudian naiklah malaikat-malaikat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala <coughs> maka Allah subhanahu Allah SWT bertanya kepada malaikat tersebut Padahal Allah SWT sudah mengetahui Kaifataraktum ibadi Bagaimana kalian meninggalkan Hamba-hambaku Atau dalam keadaan apa hamba-hambaku Kalian tinggalkan mereka Fayaqulun Mata malaikat tersebut menjawab Taraknahum wahum yusallun Kami tinggalkan mereka-mereka dalam keadaan salat Wa atainahum wahum yusallun dan kami datang kepada mereka mereka juga dalam melakukan salat maka oleh karena itu hendaklah seseorang apa yang dijumpai oleh malaikat dia dalam keadaan sebaik-baiknya itu dalam keadaan berzikir demikian juga ditinggalkan oleh para malaikat juga dalam keadaan sebaik-baiknya berzikir dan melakukan salat <tuh> kemudian yang ke, adab yang ketujuh diantara adab berzikir yaitu annahu anil ghaflah an zikrihi biqaul qul huwa dilarang seseorang lalai dari berzikir tersebut <coughs> lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang Allah sebutkan wala takum minal -ghafilin. janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala Minulahina yang kufilun an zikirillahiyu yinhuun anhu, wafih ishaarun bitalab dawam zikirhi. Maka di dalam ayat yang mulia ini sebagai tanda dia dipinta dan dituntut untuk selalu melakukan zikir, mendawamkan zikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala walisti'mrar dan senantiasa continue melakukannya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Wa ahabul amal ilallah." Al Nabi SAW katakan, itu ahabul amal ilallahi adwamuhu ainkalla. Karena amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang dilakukan secara continuous, yang dilakukan dengan terus menerus tanpa terputus, walaupun amal tersebut sedikit daripada banyak. Empat manja hari ini dia melakukan ibadah terus, terus dia tinggalkan selama seminggu, tinggalkan selama sebulan, atau justru bisa setahun. Maka lebih baik dia melakukan amalan yang sedikit. Ya, akan tetapi dia dilakukan, dilakukan dengan terus menerus. <tuh> yang intinya, seseorang tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saja seseorang melazimi dirinya, selalu mengucapkan doa pagi dan petang. Terus setiap harinya dia melafazkan doa-doa tersebut, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu jauh lebih baik bagi dia daripada dia memborong semua zikir pada suatu hari. Besoknya ia tinggalkan sampai dua bulan, kemudian dia balik lagi melakukan. Fathih sabatu adab alzimaun istamaran alaiha fathihil ayatul kariah. Inilah tujuh adab yang mana seseorang Melakukan zikir dengannya yang tercakup di dalam ayat surah Al-Araf ayat 205 yang kita bacakan di atas Zakarohah al-Qasim di kitabih mahasinutakwil. Yang ini juga disebutkan oleh uh, seorang ulama al-Qasim di dalam kitabnya mahasinutakwil. Dan tentunya bahasanya adab-adab zikir sebagaimana juga telah kita sebutkan di awal sangat banyak sekali insyaAllah akan juga kita, kita, kita sebutkan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian sesungguhnya Allah SWT. Ta tak kalah sesedia menganjurkan seorang hamba untuk berzikir. Yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. <takala> dan memberikan janji-janji terhadap orang-orang yang melakukan zikir tersebut. Dan memperingatkan orang-orang yang lalai darinya nakara aqabah fil fil ayat allati taliha ma yuqawwidawa'i az-zikr kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan yaitu pada ayat yang lain yaitu innallazina la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu yasjudun itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada para malaikat karena mereka adalah ahli tasbih ahli zikir mereka selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina inda rabbik." Sesungguhnya orang orang yang di sisi Rabb kalian itu dari para malaikat. "La yastakbiruna an ibadatihi." Tidak ada satupun yang membangkang dari mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk. Semuanya tunduk dalam keadaan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah jenis makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan syahwat kepada mereka sehingga yang mereka ketahui hanya ketundukan yang mereka ketahui hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa yusabbihunahu dan selalu bertasbih walahu yasjudun dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala <coughs> surah Araf ayat 206 Yang di akhir ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi Yang di awalnya disebutkan adab zikir Kemudian disebutkan setelahnya Bagaimana para malaikat Allah Melakukan hal tersebut Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa adab zikir yang bisa kita sebutkan Pada pertemuan kita kali ini Semoga ini bermanfaat bagi kita Dan memperbaiki zikir dan doa kita Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan diterima olehnya dan kita sangat khawatir kalau seandainya amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan diri kita selalu berijtihad bekerja keras agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Wallahu taala alam. Um, Assalamualaikum. Sahabat Hangdi Manufun Antum Rada, demikian sesi bateri bersama Ustaz Fikri dari pembahasan berkenaan dengan fikir, doa dan zikir Dengan subtema yaitu adab-adab di dalam berdoa dan juga berzikir Sahabat Hangdi Manufun Antum Rada, terima kasih atas kebersamaan Antum yang selalu mengikuti dan mendengarkan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Fikri dari pembahasan berkenaan dengan fikir dan doa dan kita sudah sampai pada subtema berkenaan dengan adab-adab di dalam berdoa dan juga berzikir. Antum bisa bertanya kepada beliau di line telepon kami di 0778468106 atau di 0778467106. Di SMS online kami dengan mengetik kode KUI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya dan dikirimkan ke 0856 68410106 dan mohon maaf untuk kode KI untuk kesempatan kali ini tidak bisa kita gunakan dikarenakan ada ada gangguan di sistem SMS Online kami maka dari itu antum bisa bergabung di SMS Online kami dengan mengerti kode DI baik kita akan menelepon yang pertama untuk mempersilakan penelpon yang pertama untuk bertanya kepada saya assalamualaikum. assalamualaikum. Ya dengan, dengan ibu siapa teman-teman ibu? Dengan Umar Aisyah di Patar Centar. Iya silakan. Iya uh, Ustad, kita kan kalau berzikir di rumah kadang uh, kita nggak <tuh> pakaian kita di rumah kadang bukan istilahnya nggak tertutup atau, atau gimana gitu Ustad. Uh, itu bagaimana zikir kita apakah diterima atau nggak ya Ustad? Gitu aja Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa wa'du. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. <tuh> Di antara adab-adab zikir tadi sudah kita sebutkan tujuh di antaranya, dan dia masih mempunyai adab-adab yang lain yang belum kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Maka seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya di antara adabnya yaitu hendaklah dia fi'ah sanil ahwal atau fi'ah sanihalin dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sebagaimana seseorang dilarang berzikir ketika dia di dalam WC, dia dilarang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga seseorang <coughs> dilarang berzikir ketika ia dalam keadaan berhubungan dengan antara suami dengan isteri. Akan tetapi Islam mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adanya zikir-zikir sebelum tersebut. Sebelum seseorang masuk WC maka hendaklah ia berzikir terlebih dahulu di luarnya. Demikian juga seseorang ketika melakukan hubungan antara suami dengan istri itu hendaklah ia sebelum melakukan berdoa terlebih dahulu agar mereka dijauhi dari <coughs> dari gangguan-gangguan syaitan. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang Boleh dia berzikir dalam keadaan e, Tidak beruduk Umpamanya dia berdoa Sebaiknya yang afdalnya Dia dalam keadaan beruduk dan berdoa eh, Dalam dalam keadaan beruduk Dan dalam keadaan suci <tuh> Oleh karena itu Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Memberikan keutamaan e, Kepada Bilal ibn Rabah Ya, tentang eh, dia tidak pernah meninggalkan bersuci Setiap kali dia lepas sudutnya Atau berhadas dia langsung berhuduk Dan sholat dua raka'at Dan hendaknya seorang muslim selalu dalam keadaan berhuduk Sehingga <coughs> dia berdoa juga dalam keadaan sebaik-baiknya kepada Allah SWT Demikian juga berzikir Demikian juga seseorang yang dalam keadaan mungkin terhadap ya, apa namanya tidak menutup aurat ya, maka hendaklah ketika itu yang afdal bagi dia untuk memakai pakaian yang sewajarnya bagi dia ketika dia berzikir karena yang dia sebut adalah Allah SWT yang dia minta adalah kepada zat yang maha besar yang maha agung maka hendaklah ia memperhatikan semuanya itu pakaiannya dan lain sebagainya <tuh> Allah Taala Alam. Nah, mbak Rokkalafikum San, ya silakan bagi sahabat ahang dimanapun antum berada yang ingin berkabung bersama kami, silakan dilantar fon dan juga di SMS online kami dan bagi antum yang ingin bertanya melalui SMS online, silakan mengetik kode di, kemudian spasi nama, alamat dan juga pertanyaannya. Salamualaikum. Waalaikumsalam Bosan. Dengan bapak siapa dan di mana bapak? Dengan Pak Arman Pak. On the way. Iya silakan Pak Arman. Uh, Assalamualaikum Bosan. Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum, Assalamualaikum Saya mau tanya nih Pak Ustaz Saya mau tanya nih Masalah Salat tahajud gitu Pak Jadi kalau saya Salat tahajud itu masalah Saya setel apa -apa? alarm Jam 4 gitu Pak Halo Halo Coba ulangi masalah apa tadi Pak Masalah salat tahajud Saya kan oh, salat tahajud kan Jam 4 itu Saya setel alarm Jadi saya salat tahajud uh, 8 rakaat Terus Wiktir tiga Lepas itu kan Pak uh, Sudah mau masuk subuh kan Saya langsung mandi Dan sudah subuh Begitu Pak Bagaimana waktunya yang tepat gitu Pak Terima kasih Pak uh, Jazakumullah Ikhairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya Bapak Indi Rahmati Allah SWT wa Maka waktu yang Yang abdul untuk melakukan salat tahajud adalah sepertiga malam terakhir sebagaimana hadis ini riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya <coughs> yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir innayanzilu uh, rabbukum ila samaiid dunya kalian turun ke langit dunia pada, perting, pertegah, pada pertegah, uh, uh, sepertiga malam terakhir Ya mungkin kita kira-kira kan sepertiga malam terakhir Sekitar jam dua, dua ke bawah sampai fajar Itu sampai masuknya waktu subuh Jangan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu Menyeru barang siapa yang meminta ampun maka akan, ampuni, akan aku ampuni dia. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri dia. Maka para ulama mengatakan bahawasanya, <coughs> yang abdalnya dia melakukan ini, ini, pada sepertiga malam terakhir. Sampai waktu subuh. Nah, ini adalah waktu yang abdalnya untuk melakukan salat tahajud. Dan apa yang dilakukan oleh bapak tadi, itu sebelum subuh, maka itu adalah termasuk waktu yang yang utama seseorang untuk melakukannya. Dan juga mungkin sebagian orang yang ketika dia terbangun tengah malam seperti jam malam terakhir dan dia angkan umpamanya untuk melakukan salat tahajud, tidak ada masalah bagi dia untuk duduk dan mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ia jadi yang menjadi keinginannya. Walaupun dia tidak melakukan salat tahajud. Dan apa yang dilakukan oleh bapak tersebut sudah sesuai dengan waktu yang yang afdal untuk melakukan solat tahajjud tersebut Wallahu ta'ala alam Nah, kita kembali menerima telefon Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, dengan Bapak siapa dan nah, di mana? Uh, nama saya Amran Amran di mana Pak? Dari Singapura Saya nak tanya hmm. uh, Macam mana ada doa-doa atau zikir-zikir yang boleh menolak sihir Karena saya uh, disihir dan saya ada masalah hmm. uh, untuk mengobati diri saya selalu. Ya cukup pak. Okay terima kasih. Iya sama-sama. Iya. <coughs> Bapak yang dirahmati Allah subhanahuwataala banyak doa doa ataupun zikir zikir ataupun ayat ayat yang menolak zikir tersebut. Di antaranya yang dikatakan oleh Nabi saw. Yaitu seseorang yang melazimi membaca ayat kursi dan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, di akhir setiap salatnya. Jadikan zikir-zikir yang dia lakukan habis salatnya dan itu adalah salah satu amalan zikir yang bisa menolak sihir orang. Ya, tentunya seseorang ketika ia mengucapkan melafazkan ayat kursi, Hendaklah ia menghayati, mentadabbur maknanya. Ya. Agar apa yang yang menjadi keinginan dia, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Sebagian orang dia mengadu bahwasannya dia sudah melakukan hal tersebut, tetapi kenapa juga masih terkena. Ternyata dia melakukan tidak dengan sepenuh hati, ya, penuh dengan kelalaian, tidak mentadabur makna-makna yang ada di dalamnya. Sehingga apa yang ia baca, tidak ada faedah sedikit, sedikit pun baginya. Bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa ataupun zikir-zikir ataupun ayat-ayat yang menolak zikir tersebut. Di antaranya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang melazimi membaca ayat kursi dan kul huwa Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas di akhir setiap salatnya jadi kan zikir-zikir yang dia lakukan habis salatnya itu adalah salah satu amalan zikir yang bisa menolak sihir orang. Ya, tentunya seseorang ketika ia mengucapkan ayat melafazkan ayat kursi Hendaklah ia menghayati, mentadabbur maknanya. Ya. Agar apa yang ia yang menjadi keinginan dia Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sebagian orang dia mengadu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 perkataan seseorang La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir ini juga adalah salah satu zikir yang bisa menolak sihir orang yang berbuat jahat kepadanya demikian juga termasuk itu apa yang dilakukan seseorang ketika dia hendak tidur maka juga di sana disyariatkan selain daripada doa tidur dia juga disyariatkan membaca Ayat kursi, kemudian Kurufuallahu ahad, Kurauzuubrabil falak, Kurauzuubrabin nas. Sebelum dia tidur, kemudian dia membaca doa, Allahumma ini aslam nafsi ilaiq, wajah tu wajhi ilaiq, fawat tu amri ilaiq. Itu semuanya itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahuwataala ketika seseorang hendak tidur. Ya. Demikian juga, salah satu yang bisa menolak sihir ataupun kejahatan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seseorang apabila uh, singgah pada suatu tempat atau lembah ataupun lain yang lainnya maka hendaklah ia mengucapkan A'udhu bi kalimatillahi ta mati ma itu aku berlindung kepadaMu ya Allah dengan kalimatMu ya Allah yang sempurna min sharri ma'khalak dari berbagai macam bentuk keburukan makhlukMu termasuk situ keburukan syaitan keburukan para tukang sihir keburukan uh, binatang-binatang yang semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Kemudian kita juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa lafis sama' wa huwa sami'ul alim. Itu adalah uh, doa zikir yang kita ucapkan bahawasanya tidak ada yang bisa memberikan uh, mudarat kepada kita. Baik di dunia, di dunia ini maupun di langit. Jadi semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya adalah Doa-doa untuk penangkal ya, sihir lazimilah baik pada paginya petangnya <coughs> apalagi doa yang diucapkan oleh seseorang pada pagi dan petang itu semuanya juga termasuk uh, dari doa-doa perlindungan di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal uh, min syarri hadzal yaum uh, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da Waa anzubika min shari ma fi hazil yom washaroma ba'dha. Ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan hari ini dan setelahnya dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hari ini dan setelahnya. Itu yang kita ucapkan pada paginya. Untuk siangnya, pada malamnya juga seperti itu. Kita meminta Allahumma Inni as'aluka khair ma fi hazil layla wa khair ma ba'dha. Waa anzubika min shari ma fi hazil layla wa shar wa shari ma ba'dha. Ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan pada malam hari ini Dan setelahnya Dan aku berlindung kepadamu Ya Allah dari keburukan hari ini Dan setelahnya Ini juga semuanya itu adalah Doa-doa perlindungan Yang silahkan seseorang melazimi dan uh, Selalu mengucapkan Pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu Dan masih banyak yang lain Wallahu ta'ala alam nah, Kita kembali menerima kasih telefon Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Indri di Singapura. Iya, silakan. Maaf, Ustaz, ana mau nanya. Uh, kalau salat uh, tahajud kan Ustaz, salat tahajud uh, setelah salat tahajud itu uh, terus langsung mau melaksanakan salat Isya, apakah uh, kita harus pindah tempat gitu Maksudnya Pindah berdirinya geser gitu? Nah, itu aja Ustaz dari keluargaan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya. perlu, enggak perlu pindah. Di tempat yang itu pun enggak ada masalah. Wallahu taala alam. Baik, kita akan beralih ke SMS Online kali ini kita akan bacakan dari rezeki di Batu Besar. Ustaz, apa hukumnya menelaiakan waktu salat eh, apabila kita sedang bekerja? dan pekerjaan itu tidak bisa di uh, tidak bisa kita tinggalkan Ustaz. Iya. <coughs> kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ingat <coughs> bahwasanya salat yang lima waktu adalah kewajiban dan dia termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima yang mana barang siapa yang meninggalkannya, <coughs> maka Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Justru Nabi SAW katakan bahawasanya beda antara kita kaum muslimin dengan orang kafir adalah pada salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya fakad kafar, sungguh dia telah kufur. Walaupun para ulama berselisih pendapat tentang masalah makna kufur di sini antara kufur besar dengan kufur kecil. Dan orang yang meninggalkan solat melalaikan mereka itu dilalaikan oleh kekuasaan mereka maka dia akan dibangkitkan dengan uh, itu raja-raja ahli-ahli kekufuran dibangkitkan dengan dengan Firawn dibangkitkan dengan Haman dibangkitkan dengan uh, yang disibukkan oleh apa namanya dengan pekerjaan dia maka dia dibangkitkan dengan Haman yang dia disibukkan oleh perdagangan dia maka dia dibangkitkan Bersama dengan ahli-ahli uh, kekufuran. Saya lupa namanya disebutkan di dalam Athar tentang masalah uh, dia dibangkitkan dengan ahli-ahli uh, kekufuran tersebut. Atau gembong-gembong kekufuran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ancaman dahsyatnya seseorang meninggalkan sholat. Ya. Maka oleh karena itu apapun alasan, ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang yang namanya sholat tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilalaikan. Hatta dia dalam keadaan sakit parah Maka hendaklah ia melakukan dalam keadaan Sebisanya dia Dalam keadaan berbaring Atau dalam keadaan eh, Dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring ya. Maka seperti apakah Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Sehingga ia tidak bisa meninggalkan Seperti apa yang ia maksudkan ya. Kalau sudah ada Ampamanya dia melakukan atau dia masuk pada suatu tempat Ada suatu PT dan lain sebagainya <tuh> Sehingga dia di dalamnya ditekan, diberikan pekerjaan-pekerjaan yang yang diurus, yang bos mereka itu membamanya. Di antaranya ada orang kafir yang tidak memperhatikan waktu sholat kaum muslimin. Sehingga dia ditugaskan pada waktu-waktu waktu sholat. Ya? Maka seharusnya yang dilakukan oleh orang tersebut yang pertama dia minta izin kepada bosnya. Kalau tidak, tidak mendapatkan izin, maka yang lebih afdal bagi dia untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain. Dan kita tidak mengetahui seperti apa yang ini disebutkan oleh penanya tentang alasan yang menurut dia tidak bisa ditinggalkan. Wallahu taala alam intinya salat tidak bisa ditinggalkan pada waktunya. Kecuali pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu pada keadaan-keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan kita menjamak salat seperti umpamanya dalam keadaan uh, <coughs> hujan, dalam keadaan dingin, ya, dalam keadaan safar. Nah, maka ketika itu ada syariat seseorang untuk menjamak salat, tidak melakukan salat pada waktunya tetapi dilakukan pada waktu yang lain. Kalau dia tidak bisa melakukan salat uh, Maghrib karena disibukkan oleh sesuatu, maka hendaklah ia eh, eh, eh, saya ulangi, kalau seseorang tidak bisa melakukan <coughs> Salat maghrib karena dia disibukkan oleh safar ya, dalam perjalanan. Maka hendaklah ia uh, melakukan pada waktu salat isya Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita akan kembali beri mahafonelepon selanjutnya. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam ya Pak. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Uh, ya Pak, saya uh, Anissa dari Singapura. Ya, silakan pertanyaannya. Uh, ok Pak, ini pertanyaan saya tentang yang tadi Pak Ustaz ada uh, berbicara tentang surah-surah Al-Falak, surah, -surah, Al surah An-Nas sama surah Al-Ikhlas ya Itu saya pernah terbaca di dalam buku tentang Hadis uh, Rasulullah pernah melakukan sebelum ia tidur Dengan meniup sebelum uh, melafazkan surah-surah tersebut Dia meniup di tempat terangannya uh, dahulu sebelum melafazkannya Jadi yang itu mau berterasa ya Pak Jalabi satu tentang yang sholat tadi, uh, jika lah enggak ada musoloh yang terdekat atau masjid yang terdekat, sudah sampai waktunya untuk sholat dibenarkan bersolat di dalam kamar uh, kamar mandi yang bersih dengan berdengan dili atau duduk itu dibenarkan ya Pak usahanya? Okay Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama tadi tentang masalah. Ya, zikir sebelum salat, Mencakuhulallahu ayat kursi, cakuhulallahu ahad, cakuhulamuzubrabil falak, cakuhulamuzubrabil nas. Ya benar, Nabi saw. mengucapkan itu kemudian dia meniupkan ke telapak tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya yang bisa ia jangkau. Melakukannya tiga kali. Ini ada sunnah dilakukan oleh seseorang sebelum ia tidur. Kemudian seseorang yang salat di Kamar mandi para ulama dan Nabi SAW telah melarang hal tersebut. Ya. Bahasanya <coughs> semua ya, tanah ini adalah uh, tempat solat. Kecuali hammam. Itu tempat tempat mandi atau kamar mandi atau WC. Ya. Maka di sana tidak diperbolehkan seseorang melakukan solat. Ya, karena di sana tempat itu berkumpulnya najis dan lain sebagainya. Walaupun menurut sebagian orang situ adalah Uh, bersih menurut dia bersih akan tetapi syariat melarang untuk sholat di sana dan masih banyak tempat yang lain di kamar itu yang lebih pantas dia melakukan daripada dia melakukan di WC ya. walaupun dia tidak mendapatkan musallah dan tidak harus dilakukan di musallah kalau, kalau seandainya dia tidak ada di ruangan pun tidak ada masalah ya. Karena Nabi SAW katakan bahawasanya Ju'ilatal liyal arḍ masjidan watahura tahūran. Dijadikan bagi saya bumi ini, di tanah ini dimanapun sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat salat watahura dan dia itu tahir, suci. Maka di manakan kata Nabi di manakan di manapun kalian mendapatkan salat maka hendaklah kalian salat di tempat tersebut. Dan dikecualikan dari tempat-tempat tersebut kuburan, kamar mandi, Tempat pembuangan sampah Maka ini adalah tempat Yang dilarang padanya salat Wallahu ta'ala alam